Når vi. Vel, hvordan starter man en podcast, der plejer at starte med, at man ringer nogen op? Det ved jeg ikke. Men, men i dag er vi altså i et studie, Lasse og mig. Ja. Du har ikke lyst til at give dig til kende i dag, eller? Nej, jeg vil Nej, være. Du sidder ved en stille mus. Mister Mystic. <laughs> vi, er jo, vi, vi plejer jo at ringe sammen, Lasse, men i dag der, øh, er, vi, er vi samlet i et studie øh, i RL, fordi jeg er i øh, København på besøg i øh, 14 dage. Og øh, det har jo også gjort, at det har kunne lade sig give sig, at vi har kunne invitere vores gode veninde, Julian, med i studiet. Hej, alle sammen. Hej. Hej. I'm here. Hej, skat. Hej. Du er vores æresgæst i dag, fordi vi har valgt at lave sådan lidt sådan en special udgave af friendship. Og det er jeg glad for. Tak for det. Jamen, det er vi også. Vi er glad for, at du har lyst til at være med. Og øh, grund til, at vi lige præcis har valgt dig ud som gæst, er jo, at øh, du ofte klager øh, og har svaret på mange ting her i livet. Du er min ældste ven. Jeg siger ikke, hvor gammel du er. Nej, det må du få gudskyld for Det kan ikke. du ikke være min ældste ven. Ja, du er også Lasses ven. Men det er også ens med, at du er vores klogeste og smukkeste ven. Det er jeg rigtig glad for at høre. Tak for det. Ja. Og derfor så, øh, har vi jo samlet dilemmaer ind i dag, som skal altså sådan, besvares øh, både af Lasse og jeg, men i den grad også af dig. Ja, jeg er så klar til at komme med lidt af mit drøs. Hvorfor føler du egentlig, at øh, du er berettiget til at kunne svare på andre menneskers dilemmaer? Altså, hvad har givet dig øh, livserfaring? Kan man lige få det på plads ind? Jamen, min livserfaring har jo været, at jeg har simpelthen et helt, en, en, en, helt, øh, en helt fortid af, af afvisninger, blandt andet, Høj. inden for kærlighedslivet. Så der er jeg jo enormt god til at øh, simpelthen kunne lægge blot mit hjerte og sige, at øh, jeg har også været der. <laughs> det, det er det ene. Og så har jeg jo... Jeg jeg vil ikke sige, hvor gammel jeg er. Det må kenden jo aldrig afsløre her. Men, hey, øhm, men, jeg har skrevet langt en opslag om, at man ikke skal sige mere af det der, men fint nok. Men, men øh, jeg, øh, jeg har også lidt livserfaring, jeg måske kan dele lidt ud af på den ene eller den anden måde. Ja. Øhm, så, men det må tiden jo vise. Jeg håber, der er noget i hvert fald, at øh, dem, der har brug for lidt råd, kan bruge af det, jeg kan give. I hvert fald. Jeg håber også. Jeg har i hvert fald kunne tage mange råd med mig. Du har givet nogle af dem, har været råd dårligt og har ikke resulteret i noget godt, men nogle har også været gode og har resulteret i gode ting. There you have it. Ja. Og der er derover. Ostefar <laughs> ja. og Lasse-mor. Ja. Hvorfor vil du mene, at du kan give råd til andre mennesker? Fordi jeg er sådan det, um, det unge, friske pust. Jeg er jo den yngste mand i flokken herinde. Et frisk pust. Et, et frisk pust, et frisk, ja. Et, jeg vil ikke have råd af en, et frisk pust. Nej, sådan... Ejsen, skal jeg droppe ud af mit studie. Lad mig tænke, her er der et frisk pust. Ja. Nej, men altså, selvom, jeg, selvom jeg kun er 23 år, så føler jeg stadigvæk, at jeg, jeg giver ret gode råd. Jeg bor sammen med to drenge øh, i min lejlighed, eller ikke i min lejlighed, den lejlighed, jeg leger dig, <laughs> Ida. Øh, yeah, og, long. Long. Og, øh, og de ligger tit op på, op på min sofa og på mit værelse om aftenen og øh, spørger mig om råd. Okay. Og, øh, og det virker til at de tager imod dem og det går, altså, det går ret godt. Og det er gode resultater der kommer ud. Det ja. synes jeg i hvert fald selv at, ja. Ja. Så vi har to selv erklæret lommefilosoffer. Ja, i hvert fald. psykologer. Sådan en halv halv ja. ja. studiet. Ja. godt. Jamen ved I hvad? Nu i kan tænkt jeg at spørge mig, hvorfor at jeg synes jeg kan give god råd, så synes jeg bare, at vi skal videre. Nej, det gør det. Men det, må, er det, det er måske også for det bedste eller det ved jeg. Ja, ja, det, det passer mig fint nok, men der er måske sidde nogen og tænker på, hvorfor skal hun ikke forsvare hvorfor hun kan give god råd. Så jeg vil bare lige sige, sådan, nu er der ikke nogen der har spurgt. Så nu må vi jo bare se, nu er det ja. ræst eller bære. Ej, lad os skynde os til, øh, med mindre I altså, virkelig vil gerne vil høre mig sige. Jeg har ikke rigtig noget godt grundlag for det, så derfor... Ej, ja, men nu, jeg, præ, nu, får du, nu giver du bare jo lyst til kvinde. at svære. Okay. Jeg er en klog kvinde. Fint. Vi lad det være ved det. Slut. Og ja. jeg vil gerne sige, hvor gammel jeg er. Jeg er 30 år. Fint. Så jeg, har, øh, jeg er det friske pust, men jeg er også øh, den, der har noget i rutsækken. <laughs> okay. Jeg er midt barnet herinde. Ja, okay. Ja, ja fint. Okay, men for vi har fået en masse øh, gode dilemmaer, og, og, og, og vi, vi starter bare øh, fra en ende af, og så, øh, så tager vi til, vi ikke har mere tid. Ja. Yes. Den første lyder sådan her. Jeg har et dilemma, som jeg gerne vil have løst, af jeg i studiet. Vi er fem gutter, som har været tætte i mange år, og lige i øjeblikket er vi ved væk fra hinanden. Mit spørgsmål er, hvordan vores venskab øh, kan blive godt igen, eller om jeg måske skal finde nogle andre venner. Ja. ja, det er jo livets gang. Vil det friske puste starte? Jeg kan godt starte. Jeg synes jo, at, øh, at, at det er en der er så mange usagte ting, så, øh, så sker der flere problemer. Så jeg synes, at hvis han virkelig vil holde fast i de her venner her, så skal de samle sig. Han kunne eventuelt samle drengene til en, øh, til en manderaften, hvor de hygger, og så øh, snakke med dem om det, om, altså, om de har det på samme måde. Med at de føler også, om de virkelig lider fra hinanden. Mm. Og hvis så de ikke føler det, Jamen, så er det jo lidt en situation, at han lige ligesom står som den ene, øh, og bare sådan. Så er det måske ham, der glider fra de andre, og de andre ligesom holder fast, og så... Ja, ja altså, eller så, måske har han nogle andre behov. Ja, lige præcis. Altså, fordi det kan jo også godt være, at de bare har forandret sig på hver deres måde, at, at, øh, at han så er blevet anderledes på den måde med, at han er blevet mere sådan... Altså, en lidt tænkemus, og blevet en lidt følsom, og så de andre drenge stadigvæk bare kører i den der rille, de ligesom gjorde før i tiden, hvis de var meget sådan... Det ved jeg ikke. Vi... Altså, jeg tror som udgangspunkt, sådan, i hvert fald hvad jeg har lært gennem altså mine relationer i forhold til venner og veninder, er, at, at hvis det er, man går og tænker, for jeg har selv været der og oplevet, at jeg, jeg var til med, og så lige pludselig har haft nogle perioder, hvor jeg følt, at vi var ved fra hinanden, og det har, det har ikke været særlig rart at være i. Så jeg tror, det, jeg har lært mig selv at gøre, det var, hvis det er, jeg går med nogle tanker, jeg kan jo ikke være inde i andre menneskers hoveder. Så Nej. tale med den her ven eller veninde og sige, prøv at høre, jeg føler det her. Jeg har bare brug for at vide, om det her er noget, som er, er, er noget, der er, er i virkeligheden, eller om det bare er noget, der sker ind i mig. Øhm, og det at føle, at man i perioder kan glide fra sine tætte venner, det er jo noget, vi alle sammen kommer til at opleve, fordi at vi jo lever et liv. Hmm. Så jeg tror, at mit råd vil være, øhm, simpelthen lægge fisken på disken, og så tage en dialog med dem, tage en samtale med dem og høre, hvordan Det kan være, at de går med de samme tanker, jo, mm. og følelser. Jeg er helt enig. Jeg, jeg føler også, at, at det bedste, man kan gøre, særligt, og, og også for ens egen skyld, hvis man går og er ked af det over det, eller har ondt i maven over det, eller er stresset over det, så er det allerbedste at, øh, at, at, at sige til folk, hvordan man har det. Helt klart. Og, og så ellers, så, så er det jo også bare sådan, at forskellige tidspunkter i livet, også alt efter, hvor, hvor gammel man bliver, og hvilke prioriteter man har, og familie og børn og alt muligt, og nogle gange eller studier eller arbejde og sådan noget, bare godt kan gøre, at man i perioder ikke er så tæt, og så kan man være tæt igen, og noget. Det er jo den der rutsjebane, mm. hvor man nogle gange må sætte nogen af, tage en runde, komme tilbage, og så kan der hoppe nogen på vognen igen. Altså sådan... det, er det, er, det kan jo simpelthen også bare være, at de er helt naturligt ved fra hinanden, fordi mm. at de laver så meget forskelligt. Ja. Altså... Men, men jeg vil også sige, det er helt klart et godt råd, dreng, at, at, at, at han tager fat i dem, mm. og snakker med dem, og fortæller, hvordan han har det, og derefter så må man jo ligesom se, hvad de har at sige til det. Ja, helt klart. Godt. Der er et råd mere her. Øh, jeg er den eneste single i mit sociale netværk. Jeg er i sluttyverne, og jeg kan føle mig ensom og utilstrækkelig. Har I nogen øh, gode råd til de følelser på det tidspunkt i livet? Altså, jeg, jeg vil gerne starte med ja, den her. Lad os jeg ja. øhm, øhm, det er at slut nej, nu, kommer, nu kommer, nu kommer Niels det her på vanen. <laughs> øhm, som homoseksuel mand øh, i min godt inde i 30'erne, der har jeg ofte og har stadig den her følelse af, når jeg begynder at spejle mig i andre mennesker, hvor de er, i forhold til, at de er enten gift i gang med at købe hus, har børn eller bare er i et forhold. Så jeg har, er ofte også i den følelse, hvor jeg føler mig utilstrækkelig eller føler, at jeg, øh, jeg måske burde være et andet sted, end jeg egentlig er når jeg så aktivt en gang imellem stopper mig selv op, og det er meget svært, og jeg gør det stadigvæk i dag, det er stadigvæk noget, jeg skal arbejde på, man siger Julian, nu gør du det igen. Altså det der med at kaste sig selv ind i, hvor man begynder at spejle sig i, hvor andre er. Og når jeg en gang imellem lige husker mig selv på det, så kan jeg godt trække mig lidt ud af den følelse mm. af afmagt og utilstrækkelighed, jeg så kan føle. Øhm, men det er svært, og jeg arbejder stadigvæk på den i dag, og jeg, jeg forstår det dilemma. Altså jeg... Og det har jeg ikke svaret til, faktisk. Jeg vil sige, at jeg synes, at noget af det vigtigste er, og det, det er faktisk alt afhængigt af, om det er øh, øh, parforhold, øh, om man er i et eller om man ikke er i et, men også hvordan ens parforhold eventuelt mm. fungerer, eller arbejde, uddannelse, stort set alt i den her verden, synes jeg bare er så vigtigt, og netop som du også siger, mm. stop op. Og lad være med i andre mennesker, men ud over det stoppe op og så tænke, er det mine behov, eller er det samfundets behov? Godtid, altså selvfølgelig er der, er der mange sluttyverne, som også rigtig gerne vil have en kæreste, og så er det jo selvfølgelig et behov, der kommer indefra. Men jeg mindes bare, at mange år i mine sluttyver gik jeg stresset over, at jeg burde være i et forhold, uden egentlig helt ind i mig selv, at have lyst til det. Altså, behovet stammer i virkeligheden udefra samfundets strukturer mm. og kapitalismen mere, end det stammer indenfra fra mig af. Mm. Og, og sådan tror jeg, der er meget livet, at mange af vores behov i virkeligheden bliver også pålagt. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at stoppe op og være sådan... Er det her mit behov, eller om behov? Er det mit behov, at jeg bør være her i min karriere lige nu? Eller er det samfundet, der forventer det af mig? Er det mit behov, at jeg skal have en kæreste lige nu? Eller er det samfundet, der forventer det mm. af mig? Jeg gør det meget med børn lige nu. Jeg er 30 år og jeg er et fast forhold. Er det mit behov, at jeg begynder at blive stresset over børn? Eller er det fordi alle andre får børn, og at samfundet forventer af en kvinde på 30, at nu skal hun snart have børn, fordi tik tak, det er biologiske urtikker. Ja. Ikke? Øhm, og jeg har ikke noget behov inde i mig, Nej. Altså det, jeg er kommet frem til, min stress er noget, der kommer fra og derfor ignorerer den. Så, sådan, så skal jeg ikke tage mig af den. Og det synes jeg bare er vildt vigtigt at have med, det der med at virkelig kunne mærke ind i sig selv. Og hvis man så kommer frem til, jeg vil rigtig gerne også have en kæreste, det er ikke bare noget, jeg vil have, fordi at jeg er den eneste i mit sociale netværk, der ikke har det, så synes jeg 100% at det er en helt anden sag. Og så synes jeg, at man skal tale med sine gode venner og veninder om det, fordi at... Det, det kan virkelig godt afhjælpe den der øh, ensomhed i det i hvert fald. Og, og også for at vide fra sine venner og veninder, at de ikke ser en som en taber, fordi de ikke er i et forhold. Mm. Altså sådan, og og udover det kan jeg også fortælle dig, for eksempel når vi taler om den slags, at det kan godt være, at jeg er et forhold, og du ikke er, og du også ønsker det. Men, men det der med, sådan, så kan jeg også fortælle dig nogle af alle de fantastiske ting, jeg savner ved at være single så du kan blive mindet om, hvor, hvor mange dejlige ting, der også kan være ved at være og jeg tror, at det, Apropos det, jeg tror også bare lige lynhurtigt, Lasse, sorry. Jeg tror også, at, apropos det, at når jeg, og det giver god mening, det du siger, hvis jeg så lige stopper mig selv op og tænker, har jeg, har jeg lyst til en kæreste, fordi jeg føler mig alene, eller fordi jeg føler mig ensom? Mm. Altså, fordi, hvis mm. det er fordi, jeg føler mig ensom, så er jeg ikke for mig i hvert fald, tænker jeg, hvis jeg skal tænke lidt videre på det, vil det så gøre mig mere lykkelig at have en kæreste? Fordi ensomheden handler jo om, at det er noget ind i mig. Ja, nu er hun tilstrækkeligt i ja. virkeligheden. Ja. Æm, hvor med det andet, ikke? Men altså, jeg forstår også godt, at hun har øh, den her følelse med, når alle hendes veninder har en kæreste. Fordi jeg kan huske, at øh, da, jeg var, da, jeg blev, da jeg var 20 år gammel, der kom jeg ud af et forhold, jeg havde været i i 3,5 år. Og imens jeg var i forhold, der var alle mine venner single. Men når, men lige da jeg så kommer ud af forhold her, så får alle mine venner kæreste på. Og der er jeg virkelig bare sådan, fuck. Altså, jeg gider ikke være den eneste single, og det tænker jeg faktisk meget over i starten, det her med, okay, nu skal jeg både finde en kæreste, for jeg gider ikke være den eneste, der sådan stadigvæk begynder at blive ved med at få lidt rundt og sammen med alle mulige forskellige hele tiden. Men så begynder jeg også meget sådan at tænke over, gider jeg virkelig altså, at, at have en kæreste? Er det fordi, at få mm. ligesom at, altså, et at at passe ind i den her vennegruppe, jeg er i, eller er det for at... Altså men jeg tror også, at der er bare der er mange, der har... Fordi nu har vi talt meget om det der med... Det var jo også det, jeg sagde før. Det kan være, at det er bare noget, samfundet gerne vil have, du skal have. Men der er selvfølgelig også nogen, der inderst inde bare har det her helt nærne ønske om at være i en tosomhed, at være nogens første prioritet, og have en kæreste og kunne tage til med og alt muligt. Ikke? Og, og der, der, der forstår jeg virkelig godt, at det kan være øh, rigtig ensomt og utilstrækkeligt. Og jeg kan også huske, altså, øh, hvor, hvor ensomt det kan føles, fordi man ikke føler, at man passer ind. Mm. Altså sådan, og, og, og jeg tror virkelig bare, at man er nødt til at owne den situation, man er i, og, og så bare være, sådan acceptere, lige nu har jeg ikke en kæreste, jeg må få det bedste ud af, af situationen alligevel. Og, og det er jo ikke sådan, vi er jo bare skolet til, at er du et parforhold, så lever du længere. Er du et parforhold, så bliver mm. du sundere. Er du i et parforhold, så sover du bedre om natten. Altså, sådan, vi er jo helt derude efterhånden. Og det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Der er masser af studier, der også peger på, at du som single udvikler dig meget mere som menneske, at du er meget mere åben over for nye tankegange, nye mennesker, nye situationer i livet, og du, du kan rykke dig meget mere på alle mulige parametre, hvor, hvor i at du, når du er i et parforhold, bliver meget mere fast, meget mere lukket, meget mere, øh, hvad hedder det sådan, at du ikke er lige så selvstændig og sådan nogle ting, ikke? Så, så, så det er bare om at, at få det bedste ud af det, og, og nyde det, og, øh, og embrace det på en eller anden måde, og så lad være med at øh, sige til dine venner, at de skal stoppe med at tagge dig i sådan nogle alkoholiske memes på internettet, sådan Valentine's Day, her sidder så Netflix og drikker otte mm. flasker vin. Fordi det er ja. det er bare med til at tegne det der karikerede billede af, af en måde, man kan være på som single i slut 30'erne, og det er bare den der øh, kvinde der, eller mand, der kommer ind med solbriller på arbejdspladsen en onsdag har været stiv hele natten, og, sådan noget. og det er jo ikke sådan, det er, altså. Mm tværtimod så er det da ofte singler som også bare brager dig ud af på arbejdspladsen eller hvad ved jeg ikke? og så vil jeg også lige sige en sidste ting er at når jeg nogle gange har snakket med dig om det at være jeg er single og du er et forhold nu noget som også har hjulpet mig når jeg går med den her utilstrækkelighedsfølelse og det er også et lille råd jeg lige kan give det er hvis man snakker med sin tætte veninde eller venner, you'd be surprised hvad folk så når man sidder og har de der seriøse dejlige hmm. snakke hvor de kan sige skat altså jeg er ikke blevet nødvendigvis blevet lykkelig af et forhold og så lige pludselig får jeg sådan en kud. Ja, yeah. mm. det er jo mig inde Så yeah. det er også tror jeg, jeg vil sige, tag ta en snak med de nærmeste veninder der. Yeah. You'll be surprised. Yeah. Altså. Det er i hvert fald, fordi... det, altså det vigtigste det er i hvert fald, at hun eller personen finder ud af, om, altså, om det er hende, der rigtig gerne vil have en kæreste, eller om det er fordi, at, at, at hele hendes omkreds... Øh... Ja. Mm. Øh, omgangskreds har en kæreste. Og så derefter er det bare altid godt at fortælle sine venner, hvordan man har det. Det var ja, netop med at være utilstrækkelig, fordi som du har set, vi har snakket om det, selvfølgelig er jeg vildt lykkelig med min kæreste. Jeg elsker Simon overalt på jorden, men, men jeg føler mig ikke hverken som et bedre, sundere, nødvendigvis gladere eller lykkeligere menneske, fordi så er der bare alle mulige andre ting, der stresser mig, og alle mulige andre forventninger. Og det er også vildt hårdt at være i et parforhold, man skal arbejde sygt meget for det, og man øh, lader stå til nogle gange. Og, altså, du ved, sådan, så det kan man. Ja, du ved, det, det er bare en rigtig god idé også. Ja. Snak, snak om det. Og så lad være med at lade samfundet presse dig. Fordi fuck. fuck ja, det må det man altså ikke. Ja, det må du lade være med, ja. Nå, vi har et nyt her. Hvordan bryder man med at være pliseren i sine venskaber? Er der nogen af jer, der nogensinde har følt, at I var en pleaser? Ja. ja. Jeg er en kæmpe pleaser. Så altså sidder, sidder no. jeg her med mine to bedste venner, der har pludselig svaret ja. Og jeg er bare sådan, puh, lidt sved på panden, nu kan jeg mærke. Nej, altså jeg, øh, jeg er blevet bedre med, øh, med årene, men det er også fordi, jeg føler, at jeg er blevet mere øh, selvsikker og stoler mere på mig selv og tror mere på mig selv hmm. og viler også mere i den person, som jeg er. Fordi jeg tror, øh, da jeg var øh, yngre, øh, der var jeg meget en pleaser, fordi jeg var bange for, om folk så ikke kunne lide den rigtige version af mig. At jeg kunne nærmest, sådan, øh, jeg kunne, øh, nærmest fornemme, hvordan mine venner gerne vil have mig, og så var jeg bare som øh, den person, de egentlig gerne vil have. Så er jeg lidt ligeglad, om jeg selv godt kunne lide, som jeg fremstod øh, i en vennekreds, så længe jeg bare øh, fik folk til at grine, og folk godt kunne lide mig. Og, øh, ja, var ja så du var ham. ikke rigtig den ægte lasse? Jeg, jeg var altså jeg sagde ikke min øh, hmm. mine rigtige meninger. Det er først noget, jeg har lært, efter jeg flyttede hjemmefra, blevet mere selvstændig, og sådan at faktisk altså, tør at åbne min mund. Mm. og sige min egen mening, og egentlig se sådan, at øh, det er ikke fordi, at mine venner dropper mig, bare fordi jeg siger min mening, så kan vi godt blive uvenner, så kan vi godt diskutere, men vi er stadig venner efterfølgende, så kan det være, at vi så mødes lidt på midten, eller vi fortsætter med at være uenige, og det er jo også helt fair. Det er man jo et venskab, mm. du kan jo ikke fortsætte, altså, du kan jo ikke være venner med en fra ja, i 10 år, uden altså, uden der kommer lidt, og det er jo helt naturligt. Og jeg tror, at det, og jeg har nemlig også haft den følelse på et tidspunkt i venskaber, specielt også da jeg var i min 20'er, hvor jeg blev meget pliser, men jeg blev pliser på den måde, med, at jeg havde svært ved at sige fra i forhold til mine grænser. Og jeg har altid været god til at have relationer i mit liv, hvor alle andre har været gode til at sige, det her er min grænse, men jeg var aldrig god til selv at sige, du er min grænse, fordi jeg har været bange for at miste dem, og hvem var jeg uden og alle de ting der. Så øh, mit råd er nu her, hvor jeg er i min 30'ere, hvor jeg er blevet meget bedre til at sætte grænser over for mine tætte venner og veninder, som jeg har den dag, da jeg er så privilegeret at have mit liv, det er at mærke efter og sige, men. Hvornår bliver min grænse måske et eller andet sted overtrådt? Og det behøver ikke være på sådan et dramatisk øh, niveau, men på de der små ting, der hen ad vejen gør, at man sig selv bliver en pleaser. Fordi ordet pliser, som jeg i øvrigt hader at høre, det er så negativt. Øhm, jeg tror mere, at man skal se det som, at man måske på et stykke styk hen ad vejen, det gør jeg i hvert fald, kommer til at give lidt mere magt til den anden person i relationen, og så begyndte jeg lige så stille at miste mig selv. Øhm, så ja, man ligesom prøver at finde sig selv på en måde, og det gør, tror jeg, man gør ved at tage en dialog med, med dem, man elsker herinde i sit liv, og sige, prøv her, lad os lige komme lidt tættere, og lad mig lige vide, hvad din grænser, er, så kan jeg lige fortælle, hvad mine er. Mm -hmm. Det vil være et råd at tage en dialog, i hvert fald. Jeg synes, også, det, jeg synes det er svært, hvad, hvad pliser jeg føler, det kan dække over mange ting, fordi sådan øh, pliser i ordets altså sådan normale forstand, hvad folk forventer af det, føler jeg for eksempel ikke, at jeg kan identificere mig med, og har nok aldrig rigtig kunne det, men, men jeg føler stadigvæk godt at jeg kan være et menneske, som er en pleaser lidt på en anden måde, fordi jeg er jo det omvendte, af en pleaser, men, men er til gengæld ofte den, der skal stå med at tage beslutningerne, mm. og tage initiativet, og få tingene gjort, eller sådan, forstår jeg, hvad jeg mm, mener? Sådan, mm. Folk sådan, vi fem, der skal ud og spise, hvor skal vi spise henne? Jeg er ligeglad, jeg er ligeglad, jeg er ligeglad, eller sådan, og det er jo heller ikke en jeg forstår godt det ikke. men det kan jo også være vildt irriterende. Mm, så jeg tror, man skal huske på, at hvis man er i en relation, hvor man ikke kan lige at sige sin mening, eller, eller hvad man har behov for, eller noget, så, så, så skal man faktisk bare gøre det. Fordi jeg tror, at de mennesker, som man så vender med, som kunne være mig, mm. vil sætte mega stor pris på, at der var mm. nogen, der havde noget at byde ind med en gang imellem, som kunne være, jeg vil spise her, eller jeg synes, vi skal tage derhen i aften, eller det her er mit behov. Og så ud over det, så, så bare huske på, at. Altså, jeg ved jo personligt, at jeg kan være, virke enormt intimiderende på andre mennesker, og folk kan være nærmest bange for mig nogle gange og sådan noget, men at jeg i virkeligheden også er så øh, kærlig og elskværdig, og synes jeg i hvert fald selv, jeg må jo ret det, det er du, bestemt, <laughs> det er bestemt, det er du. Jeg det er synes du. det, men, men bare for at sige, at jeg kan sagtens forstå, at man øh, kan være øh, nervøs for at skulle sige sine meninger eller holdninger til mig, men... Hvis der er noget, jeg virkelig sætter pris på og har respekt for i den her verden, så er det, når andre mennesker netop gør det og siger til mig for eksempel, prøv her, Ida, du er gået over min grænse. Eller prøv at Ida, øh, jeg synes, det var ubehageligt, du talte til mig sådan før. Eller jeg kunne også godt tænke mig at bestemme, hvor vi skal spise. Eller sådan, fordi det er også at vise mig respekt, mm. synes jeg, yeah. i et venskab. At mine venner kan sige til mig at jeg har gået over deres grænse, eller gjort den kede af det. Og det hjælper jo også mig til at både at blive et bedre menneske, men også til, at vi kan få vores venskab hævet op på et højere niveau, eller hvad ved og jeg. Og det er jo virkelig det, det handler om. Altså netop det, du siger med, at gennem den samtale, alle de ting, så bliver vi bedre mennesker. Vi bliver et team, mm. et stærkere team, fordi det er ja. det, venskaber handler om. Det handler om at blive et stærkt team. Ja, så jeg føler i hvert fald, at hvis jeg skulle sige det fra, fra mit synspunkt af, som ikke pleaseren, at, at man, og, og, og hvis du så kommer, og er en pleaser, og siger til dine ven, der for eksempel er ikke pleaseren, øh, de her ting, som jeg lige kom med eksempler på før, og personen så stejler, eller bliver sur, eller et eller andet, så er det jo personen, der har et problem. Ja, er så egentlig... er du jo i, en, i en, en relation med et menneske, som hverken kan se ind af, eller vil dig det særlig godt. Ja, ja, hun er... Og det er, usund. det er jo Så begynder det jo at blive toksisk ja, i virkeligheden. Exactly. Nu kommer der noget om jalousi. Er der nogen af jer herinde, der er Altså, jeg er jo kolumbianer, så, så er jeg mye altså. ja, ja, Jeg er virkelig også. Det, øh, ej, det er ikke så stemt mere. Det er ikke stemt mere. Du jeg, er jaloux. Jeg spyttede engang ind i hovedet på en natklub. <laughs> det gjorde okay. jeg også, men det var ikke, fordi jeg var jaloux. <laughs> Nej. Nå. Min nye kæreste er bedste venner med en pige. Sin ekskæreste for et halvt år siden. Jeg er mye Hjælp. Okay, så okay. hendes kæreste er... Jeg ved ikke, om det er en pige kæreste. eller en dreng, der Nej. har... Øh, Nå, men okay. det er jo et klassisk eksempel med, at man møder en, man bliver fælske i, og så er personen stadigvæk en relation til en ekskæreste Ja. Øhm, altså ja, jeg kan da godt starte den ja. her. Ja. Øhm, jeg. Øh, hvis det er, at de har haft en relation, før man blev kæreste med den her person, øh, vel jeg selv, så skal vil jeg tænke, der er mange forskellige ting i det her, og jeg tror, det første, jeg vil tænke, var, øhm, hvis jeg lige lægger min jalousi til side, for jalousi er så, så barnlige og, og, og menneskelig en følelse, så vil jeg lige prøve at tænke, jamen, hvordan er deres relation i dag? Hvornår havde de sidst samleje? Hvornår øh, har de sidst kysset? Og sådan? Nej, men altså sådan nogle ting, ja, ja. for ligesom at rationalisere lidt sin jalousi, og hvis det er, de har haft en relation, og stadigvæk har den der i dag baseret på venskab, jamen, altså... Jamen, det er ret svært. Hvor, hvor går grænsen for at sige, at her, det her menneske må du ikke hænge ud med? Øhm. Altså, jeg, jeg, jeg, øh, jeg trækker mig af for folk, der sætter grænse for, hvem jeg må være sammen med, eller ikke må være sammen med. Jeg har prøvet at være i et forhold med en, der var Chalu som sagde til mig, at jeg skulle øh, blokere øh, nogle drenge på Instagram og sådan noget, og der skrev jeg. Jeg var sådan, at du skal ikke bestemme, hvem fuck i helvede jeg må ja, tale med, eller ja. hvem jeg ikke må tale med. Så men det er jo også, hvem, hvem er kæresten? Hvem er vedkommende der har skrevet til os kæreste? Er det en, der vil trække sig, mm. hvis, øh, hvis personen, der har skrevet til os, øh, begynder at, øh, at sætte grænser, eller er det en, der vil kunne forstå det, og den slags... Men altså, jeg, jeg er ikke selv særlig jaloux anlagt, men hvis min kæreste var bedste venner med sin ekskæreste den dag i dag, og det var et halvt år siden, de slog op, så tror jeg også, at selv jeg ville få lidt ondt i mere Altså, jeg ville i tale og det ved jeg. Ja. Altså, jeg ville ikke kunne være i et forhold, hvor at min kæreste øh, var bedste venner med sin ekskæreste. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at, så kan det skulle godt være, at øh, altså man ikke kan slette sin fortid, og de har også en, øh, også en relation, og den skal man ikke glemme. Men... Ja, det, det vil jeg ikke kun. Altså, jeg vil hele tiden tænke på, altså simpelthen, ikke, om, altså ikke at de var sammen, men bare det her med, altså, at du ikke, jeg ved ikke, om, altså, om personen ikke var kommet videre, eller der må bare, altså, hænge nogle gamle følelser. Jeg vil hele tiden tænke på de her gamle følelser, fordi du kan ikke glemme, at, at der har været noget intimitet, intimitet, øh, og det her med at være forelsket en anden person Så Der er bare nogle gamle følelser, der er stadigvæk involveret. Men hvad så, hvis det var to år siden, de havde slået op? Var de så for bedste venner? Var det? Men altså, vil du så kunne leve med det? Jamen, jeg vil stadigvæk i det for min kæreste og fortælle hende. Ja, men vil du have det noget. nemmere med det? Selvfølgelig italesætter du det, men, men vil det være... Altså, fordi der, der kan jeg mærke, hvis det var to år siden... Ja, at, det vil jeg lige sige. Så vil jeg have det, det sådan... Nej, så kan det vil jeg også, ja, ja, men jeg har det, jeg, altså, jeg har det sådan... Hvis, det, hvis det, vi tager dit senat i to år siden, og jeg kommer ind to år efter, hvor de har haft... Altså, der, kan jeg, der, kan jeg, der vil jeg ikke selv føle, at det vil, jeg vil kunne sidde med at sige, den person hvor du... Altså. Nej, men det er også det, fordi så kommer du ind som så der er ikke? som den nye person og ligesom siger, at cut. Ja. Øh, hvor det er sådan, vi har været venner i to år, hvor det er sådan, hvem er du at bestemme, hvem jeg må være ja. venner med. Så det er i virkeligheden, fordi det er et halvt år siden, yes, ja. at det kan blive... Ja, jeg tænker, det er, ja. Ja, det er tidsaspektet, ja. Det tænker jeg også. Ja. Ja. Men, og, hvad, og hvad tænker jeg, at der skal stilles op i sådan en her situation? Hvis man er møjshalus, skal man så arbejde med sig selv, og gå ind i sig selv og være sådan, det er mig, der er problemet, de er bare venner, altså fordi det må vi jo gå ud fra, at de er, og det er mig, der skaber drama, det er mig, der skaber et problem, jeg burde arbejde med mig selv, eller er det færre at gå hen og sige til sin kæreste, prøv her, jeg synes ikke, at I to, I skal se så meget, fordi det gør mig utilpas. Yes, ved du hvad, jeg tror faktisk, øh, hvis jeg, jeg havde sagt til personen, prøv hør. Vi er... Jeg kender dig ikke godt nok til at vide, hvordan du øh, navigerer i, stadigvæk have kontakt med en eks der kun er et halvt år gammel, så jeg har brug for, for at være tryg i min relation til dig og vide, at der ikke er noget mellem jer. Så siger personen, der ikke er noget, så må man jo stole på det. Ja, jeg tænker også... Så, altså, I første omgang, i talsætte for sin kæreste og sige, at man har det virkelig, virkelig stramt og virkelig nederen og kan mærke, skal du kroppen øh, over, at øh, kæresten og, øh, og vennen der øh, har stadig en tæt relation. Så må du til udgangspunktet i hvordan så kæresten reagerer, altså om han bliver eller personen bliver sur eller, eller i møde kommer det og sådan tager en, tager en snak med dig om at der er ingenting at ro på og sådan. Noget. Men hvis Som... man er pisset så tror man jo ikke en skid på det. Sorry, men hvis man først Nå, men har så er et vi jo problem... tilbage, så skal man ja. måske se ja, ja. indag. det er. Altså... Okay, så i føler ikke, at man kan sige, at der er ikke nogen relation i, I noget til den på hyllen, og så må vi se, om vi stadig har et stort behov for at se hinanden om et halvt år endnu eller hvad. Man kan ikke sige til sin kæreste, jeg gider ikke at have, at du bestefinder med din eks. Ej, det er, fordi jeg er 30, gør. men det tror jeg ikke, jeg, det vil jeg ikke kunne tillade mig i dag. Det, det kan jeg ikke. Verden er ikke så Det er Lasse kunne tillade sig, det er han 23. Ja. Fordi du er stadigvæk ung, jo. Nej, det er, fordi jeg sidder selv og tænker på, hvordan jeg vil have det, hvis, øh, hvis min kæreste ligesom skulle kolde et venskab til en person. Altså, i mit liv. Det er lidt mere sådan, at jeg tænker, fordi at, øh, det er bare altid nemmere at sige til en person, at, øh, at man synes, det er sygt nederen, end at selv få den, altså smidt i ansigtet. Mm. Fordi, ja, det er måske fordi, det, man så skal fordi, gøre, ikke? Fordi lige nu sidder jeg så og tænker, at jeg vil faktisk blive pisset irriteret, hvis der lige pludselig kom en og sagde til mig, du skal ikke være venner med, med den her person længere. Men hvorimod sådan, at, at jeg kan også godt forstå, fordi jeg vil heller ikke, altså, det er jo det der, så jeg er, er sygt doldmorals på det punkt, altså virkelig mm. doldmorals. Det er mange af os er det også. Jeg synes, at personen her godt kan tage en snak med sin kæreste, og hvis det fortsætter med det chalusi der, så, øh, så må man så også kigge på, øh, om, øh, ja, om, altså, om det er fordi personen ikke stoler på sin kæreste. Altså, om det er der, vi er. Ja. Men jeg har et råd faktisk. Jeg føler, at jeg vil have gjort. Så tror jeg, at jeg vil prøve at blive venner med personens ekskæreste. Så må man se, hvor investeret personens ekskast er i det venskabskasten. Fordi hvis personen, øh, som vi ikke kender af køn, øh, men som er venner med ekskasten, er så interesseret i at bibeholde den her relation, så arbejder man også på at blive venner med vedkommens kæreste. Det synes jeg virkelig er sådan en testen. Der, ja. der må man se, fordi det er også noget, jeg gør, når mine bedste drengevenner øh, har fået øh, kærester nu heroppe i årene. Heldigvis kan jeg godt lide dem alle sammen. Men, men du ved, sådan, der har jeg gjort mig enormt umage for at klinge med de her piger, sådan at, øh, at, at, at jeg ved, at jeg øh, kan hænge ud stadig, og de ikke bliver sure over, hvis øh, vi lige hænger lidt ud alene, fordi de stoler på mig også. Forstår I, hvad jeg mener? Mm, helt klart. Så det, det tror jeg faktisk vil være rådet. Altså, så, må man, så må hun komme med, mm. så må de holde, lave nogle ting sammen med alle tre, og så må de blive venner, og så på den måde, så må de arbejde på det alle sammen, hvis den relation er så vigtig. Det, det vil jeg faktisk sige var måske den bedste løsning. Fordi så på et andet tidspunkt, så kan hun jo også, eller han, altså så skal de alle sammen blive venner? Skal de stole på hinanden? Ja. Og, så, og så selvfølgelig tror jeg efter tiden, at man også giver mere og mere, bliver loose, og er sådan, I kan godt hænge ud i dag uden mig. Jeg ja, ja. behøver ikke at komme med. eller ja. du ved sådan, Jeg har set jeres energien i sammen, og det er ikke noget, jeg er nervøs for. Jeg stoler øh, også på jer nu, fordi øh, nu er vi alle sammen venner. Ja. Eller sådan, det, det føler jeg vil være sådan, den mest.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 Hvordan ved man, at det er det rigtige? Ej, jeg griner, fordi jeg føler, at vi alle sammen har været her. Alle tre. Vi har læst det samme. Vi er alle tre. Vi, vi to, Julian, har jo mødt hinanden på et studie. Det har vi. Har været ja. enormt tæt på at droppe ud af det. 800 gange begge mm -hmm. to. Vi har jo sendt vores veninde, Lasse, videre ja, til det samme det. studie. Din søster. Hun studerer nu det samme, og laver heller ikke andet end at spekulere over, om hun skal droppe ud. Så hvordan ved man, at det er det rigtige at droppe ud af sit studie? P.S. Jeg er næsten 24 år gammel. Så det er altså en på samme alder som dig, der har det samme problem som dig, Æ, friske pust så måske du skal starte ud? Øhm, personen skal i hvert fald tænke meget over det her, om, øh, om det ligesom motiverer øh, ham eller hende at læse det her. Altså motivationen for det, det skal ikke være noget tvang, Altså lige så snart, at det bliver tvang, og der kommer selvfølgelig neder en dag, selvfølgelig gør der det, alt kan det ligesom ikke være fedt hele tiden. jeg mener perioder. Semestre. Hele øh, øh, øh, for mig, semester. For mig altså, det er, ja. Men altså, det skal virkelig være motiverende, og personen skal kunne se en mening med det. Og, og, og jeg tror også, at det her med at droppe ud af studiet, det bunder os med i, øh, i, at man måske kan føles som et nederlag, og det måske godt kan virke sådan lidt, øh, lidt skamfuldt at droppe ud af studiet, fordi at så er det bare, ja... Så valgte man ikke det rigtige, og så skal man ligesom starte forfra, hvor man så kan se sine venner fortsætte på det studie, de valgte rigtigt første gang. Og man føler måske stadigvæk, man, man sådan sejler lidt rundt og ved ikke rigtigt, hvad, hvad man vil i livet og sådan noget. men det er også okay. Altså så hellere arbejde, øh, tage et sabbat over ekstra, og så finde ud af, hvad man virkelig gerne vil, i stedet for at gå på et studie, hvor man øh, hver eneste morgen synes, det er pissenederen at stå op og nærmest skal tvinge sig selv over et klasselokal eller sidde og læse. Er det de overvejelser, som du har gjort dig? Fordi du overvejer jo at droppe ud, ikke også? Jo, Eller har. Jeg, jeg, jeg overvejer det tit. Øhm, og øh, grunden til også, at jeg stadigvæk er på studiet, det er også, at jeg finder det meget sådan, uoverskueligt at skulle droppe ud. Mm. Fordi så skal jeg lige pludselig tage stilling til, hvad jeg så skal. Mm. Og det er jo lige præcis det, at der gør, sådan at man ikke kan magte og er irriterende. Og, og så skal man have et ligegyldigt arbejde igen, hvor man ligesom bare skal... Ja, kom igennem dagen og tjent nogle penge, så man kan søge ind igen til næste år. Men hellere det, end at man ligesom bare bliver ved med at leve i den her ligegyldighed. Fordi det ender jo med at være ligegyldigt til sidst i Altså det Man kan høre, at du er stadig er i tvivl. Jamen, i jeg, jeg, jamen, jamen nu, nu siger jeg næsten, du munder ud i, at du, du lever af ligegyldigheden. Nå, nah, du, du nah, at... ja, ja, ja. jamen, når, jamen altså, jeg er selv i tvivl. Altså sygt meget i tvivl. Men altså jeg har... Øh, jeg har... Jeg, jeg har ligesom sagt til mig selv, at nu kører vi de to første semester igennem, hvor at jeg ligesom bare har accepteret, at fagene er ikke er noget, der siger mig. Øh, øh, fordi jeg ved så på tredje semester, der får jeg nogle fag, at, øh, at jeg ligesom er interesseret i, og hvis det så ikke siger mig noget, så må man søges, bare falde. Altså, så må jeg simpelthen tage den nederen beslutning og sige, det var det, det var ikke mig, så må jeg finde ud af noget andet. Mm. Men det er uoverskueligheden i at skulle tage stilling til, hvad man så skal. Ja. Fordi det er lidt en sovepude. Det her med at, Altså, du får jo SU og... Ja, og ja så man jo jeg altså, spiller, vil jeg lige sige. Ja. Ja, ja, ja, du spiller det, men altså, det er bare... Det er, det er en sovepude, inklusivt for mig selv. Så jeg forstår godt, at personen har meget svært ved at droppe ud. Ja. Du har ikke svaret i hvert fald. Jeg har ja, nej, er nej, nej, jeg, jeg, jeg, jeg er ja. selv i totalt... Altså, Hvad vil du sige, Julian Du har jo gået altså, fem jeg, år på studiet. Jeg vil sige som udgangspunkt, øh, bare lige for at indholde noget af det, du siger, at altså, man skal aldrig nogensinde blive noget, fordi alternativet er dårligere. Altså, man skal ikke blive noget, som man er ulykkelig af. Altså, mm -hmm. så må man tage livet i som jeg siger, og så tage tyren ved hårene. Det gjorde jeg. Jeg læste på CBS for mange, mange år siden. Var dybt ulykkeligt. Læste i to år, brugte alle mine asu klip næsten, så det betød også til slut på min kandidat. De sidste år var jeg nødt til at tage slutlån, hvilket kostede mig dyrt den dag i dag. Så jeg tror, jeg var også i tvivl gang, men jeg, jeg droppede ikke ud, fordi jeg følte også... Og så er vi tilbage ved det der med samfundet. Jeg følte, at samfundet dikterede, at jeg i mit 20'erne skulle ind og læse de her fancy ting. Og så det, at mm. jeg ligesom også var vokset op i Nordsjælland, gjorde, at jeg valgte CBS. Men jeg har aldrig været mere ulykkelig. Mm. Klip til så 2012, hvor vi to møder hinanden. Så jeg ind på Dansk Studie, øh, hvor vi møder hinanden. Kamp. De tre år var en kamp for mig. Jamen, det ved ja, du, skat. Ved jeg. Altså, jeg dumpede første år, jeg dumpet alle eksamener, vi taler re eksamener. Det var en kamp for mig. Men det var det hele værd, fordi da jeg så valgte min kandidat, karakteren røg op, og det var noget, jeg elskede. Jeg havde min interesse for det. Så jeg tror, at mit råd er, at hvis det er, man render rundt, er ulykkelig, så skal man ikke være i det, fordi det krykker noget ved ens kerne, selv som ung menneske. Det gjorde det med mig på CBS. Men hvis det er, man bare kan se en lille snært af, som jeg gjorde, jeg skal bare lige have de her tre overstået, for så kommer jeg til noget, der er bedre, så skal man holde ud. Så mm -hmm. det vil være mit råd. Mm. Ja. Ja, jeg tror, jeg, jeg er sådan... Jeg, jeg var bare i det, altså sådan, jeg har hverken var ulykkelig eller elskede at studere. Jeg var bare sådan, men for mig var det bare sådan, det var nemt nok, det var penge, det var stabilitet, og det var en eller anden form for plan. Men, men jeg vil også sige, at jeg tror, at det nemmeste, eller det bedste eksempel, jeg har lige nu, er med mit arbejde på The Voice, hvor jeg jo arbejdet fuldtid og fast og var glad for at være men som også endte med at være lidt en sovepude, men som det også var uoverskueligt for mig, og hvad skal jeg så arbejde med? Hvad skal jeg så lave? Hvad kan jeg overhovedet finde ud af? Og det her er jo et godt job, og kan jeg overhovedet få noget, der er lige så nice igen, hvis jeg ser op her og den slags? Ikke? Det er jo altid de overvejelser, de vil komme igen og igen og igen. Så selvom at det er svært at overveje, om man skal droppe ud af studiet eller ej, så næste gang, når, vi, når du tager den pludseling, så kommer man bare igen med at arbejde, eller så kommer man igen øve, hvornår du vil have børn, eller hvis du vil du have børn, eller vil du være i det her parforhold længere, eller du ved, de problemstillinger vil jo, vil jo være foran der resten af dit liv. Så på den måde så kan vi så godt bare tage hul på bylden og få den prikket, og så være sådan her. Nu tager jeg en beslutning. Jeg vil i hvert fald sige, at det vigtigste er at tage beslutningen. For det værste er at ja. gå rundt i uvisthed og være sådan, øh, skal jeg droppe ud, eller skal jeg ikke? Jeg gør det ikke rigtig helt, fordi jeg overvejer over at droppe ud, og så bliver man bare stresset, og så får man dråbe som vidtighed over, man heller ikke gør det rigtigt, og så kommer man bagud, og så bliver det bare sådan en tredje mølle af dårligdom. Så hvis du tager en beslutning, enten droppe ud, og så find en anden plan, fordi det er fandme okay, eller også så bliver der, men så prøv at gøre det lidt umage, fordi så bliver det også sjovere der. Altså sådan, det, det vil jeg sige, sådan, de to de to øh, valgmuligheder, der er. Og der er ingen skam i at droppe ud. Jeg har også droppet ud af et studie, og jeg har også fået øh, kedelige karakterer i alt den tid, jeg gik på uni. Så det er jo også bare sådan, det er godt gå der og så gøre sig umage, men, men ikke gøre sig sådan vildt umage. Finde nogle andre prioriteter, hvor man så kan få glæde af at være. Men man skal heller ikke tage en uddannelse. Der er mange andre ting, man kan lave. Altså, du kan også bare arbejde indtil du, når du er 25 eller 28, så pludselig vil tage en uddannelse. Altså, ja, jeg startede jo enormt sent. Mm. Jeg, jeg var 25 snart, 26, da vi lærte hinanden at ja. altså, så... Der er ikke nogen regler for, hvor gammel du skal være for at tage en uddannelse. Så hvis du føler, at du ikke er parat eller klar, så drop ud, og så lav noget andet, og hygter dig, og så søg ind på et studie igen om nogle år. Og så skal vi ikke, se, skal vi ikke aftale her, at i stedet for at kalde det drop ud, Ja. Så sige, at man vælger noget andet fra. Jo, man for vælger jo. det fra. Jo. Vælger noget andet til. Ja. Vi har en sidste. Og øhm, den lyder sådan her. Er det muligt at have et lykkeligt åbent forhold med sin kæreste? Da, da, da, da. Jeg, jeg starter med den. Jeg følte, du var på at nej. Jamen, det, jamen, jeg vil også sige nej. Altså, men det er også fordi, jeg kan ikke... Altså, der, jeg, for jeg, dit vedkommende for nej. Mit, var mit, ja. Der for, jo ikke, lad os lige nej. starte med at sige, at der er ingen af os, der nogensinde har prøvet at leve i et åbent forhold. Nej. Så derfor så vil vi jo ikke kunne svare på, om det er muligt eller ej. Fordi det, det har vi jo ikke erfaring til nej. at udtale oh. Så vi taler fra, hvad vi føler og hvad vi tænker og tror. Mm. Ja, og, ja. og øh, altså, jeg har ikke lyst til at være i et, øh, et åbent forhold, men det er, fordi jeg ikke har lyst til at dele ud altså, af min kæreste. Nu er kæreste, en person, og, og det er en meget, meget øh, dyb øh, relation, som jeg ikke har, har, har behov for og lyst til at at andre ligesom også skal være en del af. Og du tror ikke, at det er, fordi du er til at tænke, at, at der er kun en måde at være i et forhold på, og det er den normative, øh, altså øh, monoganiske forhold, hvor der kun er to mennesker? Altså, øhm, som homoseksuel mand, yes, I said it again, der er det øh, meget normalt, at øh, mange homoseksuelle mænd, i hvert fald dem, jeg har stiftet bekendtskab med, øh, har åbne lykkelige forhold. Så i forhold til, hvis man ser bort fra det heteronormative, øh, så en fra mit perspektiv, der er, det meget, øh, der er det ikke tabuceret at have et åbent forhold. Og jeg kender mange homoseksuelle mænd, der har et lykkeligt åbent forhold, mm. fordi de kan spise ude samtidig med, at de også kan spise hjemme. Ja. Mit grund til, at jeg ikke kan have et åbent forhold, det er fordi den måde, jeg er skruet sammen på, og jeg er ligeglad med, hvad folk gør. De kan gøre, hvad de vil, så længe de opfører sig ordentligt. Det er bare, at jeg har alt for sjældent. anlagt. Mm. Jeg, jeg kan ikke uh, tanken. Jeg er også grådig. Ja. Jeg vil også have min mand. Jeg vil ikke dele min mand. I'm greedy too. Og så er jeg soy Dino. Jeg, jeg er kolumbian, og så er der også lidt næste der. Um, og så ville det være super synd for min kommende kæreste, hvis det var jeg løj for ham og sagde, at gerne vil have et åbent forhold, han kommer hjem til mig, og jeg står og simpelthen bare er ild og papir. Så er jeg for ham altså, altså, og sagde, at han ville have et det Hvis det var, det var det, eller han forlod mig, hvor jeg så lige pludselig begynder at sådan, jo, så lad jeg have et åbent forhold. Men, så der er jo også noget med, jamen, hvem hvem hvem foreslår at have et åbent forhold, mm. og hvorfor gør man det? Altså, jeg, jeg, jeg datede en fyr, som foreslog at have et åbent forhold, hvor det var, at vi havde det aller værst, hvor det er sådan, nå, okay, nu vil du ud og spise, like, what mm, the yeah. fuck? Yeah. Altså, øhm, så der skal jo også være nogle retningslinjer, vil jeg formode, for at navigere det. Jeg vil mm, ikke kunne, nej. jeg er alt for ansagt, at jeg skulle ja. altså, der er også en grund til, at jeg aldrig har prøvet det før, men, men jeg vil dog alligevel sige, at jeg, altså... Som jeg, sagde, at jeg er ikke så jaloux og anlagt. Jeg tror dog ikke, at jeg vil bryde mig om, at Simonsen havde seks med andre mennesker. Det skulle i hvert fald være langt ude i fremtiden, når vi har været gift i 30 år, og du ved, sådan, måske er virkelig træt af at klåbe på hinanden, eller hvad ved jeg. Men det er også det, jeg mener, at jeg vil ikke være lukket over for det. Altså, jeg synes, at, jeg synes at generelt, at alt bør retænkes i vores samfund. Jeg synes, der er så mange ting, hvor at vi godt kunne ryste posen og prøve at gøre det anderledes. Så, særligt, når det kommer til parforhold og kærlighed, og, og, og, og hvordan man ser at tingene vil hænge sammen på alle mulige måder. Og lige nu, nej, vil jeg ikke have lyst til det, men... Jeg er overbevist om, for bare at bare svare på spørgsmålet, at man sagtens kan leve meget lykkeligt i et åbent forhold. 100 det, det tror jeg virkelig, 100 virkelig på. 100 procent. Ja, ja. Men jeg tror bare, at det er meget, meget vigtigt, så at begge parter er indforstået mm. og har virkelig virkelig lyst til det. Ja, for, ja. Jeg, for jeg kan huske, at jeg så et, uh, et program engang, som handlede om at være i et åbent forhold, hvor at, uh, du kunne, altså det var meget tydeligt at se, at, uh, at pigen var meget mere lykkelig i det end drengen. Altså mm. drengen fungerede slet i mm -hmm. det. Hvor at pigen sagtens kunne... Uh, kunne være ude og være sammen med andre, og så komme hjem, og så også give masser af kærlighed til drengen. Øhm, men han fungerede bare slet ikke i det. Nej. Altså, han vi, vi, han, han brugte sig ikke øh, altså, nytte af aftalen. Nej. Så jeg tror bare, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at begge parter er indforstået med det. Ja, selvfølgelig. Og at man også i talesætter, hvorfor man har lyst til at være i et åbent forhold. For det er jo ikke i betydning, at man, man elsker sin partner mindre, bare fordi at man gerne vil have det. Det ved du jo ikke. Altså, du ved jo at men, men, det, de men... det kommer over an på person til person. Der er måske 800.000 forskellige grunde til, at folk vil leve i et åbent forhold. Nå, ja, ja, men nu tænker jeg bare sådan, at det er måske min første tanke. Jeg vil i hvert ja. fald tænke sådan, at, oh shit, er det fordi, at uh, min partner ligesom er begyndt at tvivle på mig som kæreste mm -hmm. og elsker mig mindre, er så at at min partner vil til at ud, øh, ud og prøve andre. Det kan jo sagtens være, det er det, der kan være grunden til, at der er nogen, der tænker, øh, jeg er gået stå i det her parforhold, jeg ved ikke, om jeg elsker dig længere, og jeg har behov for at prøve at komme ud og se, om der er noget andet for mig derude, og er måske blive bekræftet i, at du stadig er den eneste Det kan jo sagtens ja. være en af grundene. Men altså, det, det, der, er jo, der kan jo være en milliard million grunde til, at folk... Jeg, det, jeg, når jeg prøver. sidder her og siger, at jeg er anlagt på nogle punkter og sådan noget øh, inden for grænse. Efter det, du sagde sådan, så sidder jeg, nu har jeg lige siddet og tænkt sådan, jeg kan ikke, nej, men det, det gør jeg jo, jeg sidder ja. og tænker, så tænker jeg her. Mm. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke om 20 år, når jeg har mødt min mand, ikke vil have det um forhold, nej. men lige nu, i dag, mm. så kan jeg ikke se det ske for mig i min fremtid, mm. men jeg er jo også enormt seksuel, så jeg, altså... Og, mm. Det er det, man ja. skal bare ikke sige, jeg vil, jeg vil også sige, altså, nu skal vi runde af, men... Man, man må så sige, at et åbent forhold er 100% ikke for alle. Men, men det kan også være, at det ikke er for alle lige nu, og det kan blive, så kan det blive for flere om nogle år. Eller sådan noget. Vi, vi er jo heldigvis i en, i en udvikling i vores samfund, hvor flere og flere mennesker gentænker ting, og gentænker dem selv, og gentænker seksualitet, og hvad ved jeg, alt muligt det er det fantastisk. Og, og jeg tror 100%, at om bare 10 år, så er det langt mere normalt at leve i et åbent forhold, end det er i dag. Så altså, kommer folk stadig til at have de her fordomme omkring, hvorfor man gør det, eller tanker, eller hvad ved jeg. Og jeg, jeg, jeg, som vi sagde alle sammen før, 100% det kan være muligt at leve i et, øh, et åbent forhold og, som, og være rigtig lykkelig, tror jeg. Men, men man skal selvfølgelig, som du også siger, Lasse, være helt øh, på bølgelængde omkring, øh, hvad er aftalen, mm -hmm. hvad er behovene, øh, hvad, hvordan gør vi det, og det skal man jo lave sine egne regler for, tænker jeg. Mm -hmm. Men altså, nej, tak også til det herfra lige nu, men ved would ikke med would yeah. would yeah. what happens, yeah. Yeah. Okay, nå, men så tager vi en øh, sidste. Vi kan nå en øh, til, og det er noget, som jeg ved, vi alle sammen døjer med en gang ja. imellem. Vi er tre tankemus i det her studie, ja. og øh, det her, det lyder, hvordan stopper man tankemøller? Og jeg kan lige lægge ud, ja. hvis det er okay. Det er helt okay. Fordi jeg har jo, øh, hvad hedder det, jeg øh, har angst, til, altså du ved, lider angst som diagnose, men har også haft en depression, og du ved, sådan, gået rigtig meget til psykolog og øh, blevet hjulpet til netop lige præcis, hvordan man stopper tankemøller. Og jeg synes, at tankemøller kan være rigtig mange forskellige ting, men, men den slags tankemøller, som jeg oplever oftest, er, er tit i forbindelse med min angst, og kan virke sådan enormt øh, ængstelig og, og fuldstændig uoverskuelig, og nærmest som det der, hvor man ser øh, en tennisbold, der bare bliver skudt op og ned, og, og, du ved, og, det, og det er som regel også destruktive tanker, der kommer i tankemøller. Det tror jeg, da er for alle mennesker, ikke? Øhm. Og jeg synes noget af, af, det, af det vigtigste, jeg har lært, min psykolog sagde til mig, hvor jeg følte, at hun var en fucking idiot, kan jeg huske. Fordi jeg var sådan, hold nu op med at sidde og, og få det hele til at virke så simpelt. Men hun sagde bare, at mennesket er det eneste dyr på jorden, som kan kontrollere deres tanker. Altså der ikke nogen andre dyr ved ikke, hvordan man gør eller noget, men, men vi ved godt, altså du, du kan aktivt stoppe dine egne tanker, hvis du lærer, hvordan... Og, og der var hun virkelig sådan, når, når de tankemøller begynder, når du kan mærke, at du bliver ængstelig og den slags, så skal du aktivt stoppe det og rykke det dit fokus over på noget andet. Så du skal, altså du ved sådan, når det kommer, så skal du sige, idag nu får du tankemøller, nu øh, tænker du aktivt på øh, noget dejligt. Og så tænker du på, øh, og det er godt, hvad det regner det er lige meget, så tænk på, solen skinner. Øh, tænk på øh, blomster, øh, hundevalpe, du er ude og gå en tur. Tænk på, hvad du skal have til aftensmad. Øh, find noget konkret, du kan fokusere på. Øh, gå ud og gør dit rent, og øh, tænk på at få det rent. Men du ved sådan, ryg fokus ja. over på noget andet. Og øv dig i det. Jeg øver mig stadig. Det har det er tre år siden, at jeg begyndte at lære det, men det har virkelig hjulpet mig helt vildt meget. Og så igen, hvis det er sådan angstbestemt, altså bare husk, at hvis du begynder at tale dårligt til dig selv, stop, fokuser på gode ting med dig selv. Sig til dig selv, du er sød, og selvom du ikke synes det. Sig til dig selv, du er sjov og du er værdig og der er mennesker, der elsker dig. Ring til dine venner og sig, hey, jeg har brug for, at du lige fortæller mig, at jeg er fucking nice. og selvom det virker fuldstændig brændt, men det er det ikke. Fordi det har vi bare alle sammen brug for, at få at vide en gang imellem. Og hvis ikke man kan fortælle sig selv det, så skal man have nogle andre til at sige nogle søde ting til en. Altså det, det synes jeg virkelig er vigtigt, og det virker sådan fjollet. Jeg kan også huske, at min psykolog sagde, at hvis jeg blev sådan ked af det, og, og kunne mærke, at jeg var ulykkelig, og de der tankemøller startede, så kunne jeg også bare sætte mig og smile, kunne jeg bare sætte mig og smile øh, på sengen. Og jeg var sådan, stop, stop. Stop, stop, stop. Du skal ikke sige til mig, at jeg skal sidde hjemme som en eller anden er smil. Det gider jeg fucking ikke. Der er ikke en skid smil af. Mm. Og så kan jeg bare huske, at jeg en dag sådan sad og jeg kunne slet ikke styre mine tanker eller mit hoved eller noget som helst, og så var jeg sådan, jeg prøver det lige af. Fordi det er heller ikke at tænke på blomster og mm. så Sådan Så sad jeg der og smilede, og lige pludselig så kunne jeg mærke, at jeg snyd min hjerne til at tro, at jeg var glad. Mm. Og jeg ja, så ud over det, jeg også bare begyndt at grine, fordi jeg så mig selv ud Og jeg var sådan, jeg sidder her dybt ulykkelig med en depression og smiler griner alene på min seng. Sådan, det her er vanvittigt, men det hjælper. Og jeg er begyndt at sidde og få griner på, og jeg blev glad. Altså sådan, og du ved, det er bare sådan nogle små redskaber, man ens hjerne er så nem at snyde med sådan noget der. Altså, så, så det er i hvert fald min råd. Nu har jeg også snakket længe, undskyld. Også, altså igen, når du har tankemøller, så noget jeg i hvert fald gør, det er og, at altså, og italesætte. Det er bare så sent som her den anden dag, hvor, at, hvor vi tre også var sammen, og jeg så skov med dig, Ida, dagen efter, og jeg føler simpelthen, at, at, at jeg ikke har været sådan nok på og føler, sådan lidt var ved siden af mig selv, da vi så var sammen. Og så begyndte jeg at sidde og tænke sådan over, om, om det er noget, jeg er kan, generelt, og jeg bare altså sådan, er meget sådan ikke... Nice at være sammen med, fordi jeg følte, at, altså, at jeg ikke havde leveret nok af mig selv og gjort det ordentligt. Øh, og så skriver jeg til dig sådan ærligt, hvordan var jeg at være sammen med i går? Altså, er det bare mig selv, der, der, der kører en lille tanke op til noget meget, meget større og meget mere voldsomt, end hvad det egentlig i realiteten er? Og der skrev du også bare, nej, rolig nu. Altså, det var så fint at lade være med at tænke på det. Og det hjalp vildt meget, Dermed med, at en anden en bare sagde, rolig nu. Mm. Det er der selv, der... der der kører en tanke op. Og, og, og det gør jeg ret tit. Altså også med, det har jeg også gjort ved, øh, ved min kæreste, og altså, så kan jeg også ligge derhjemme og overtænke en lille ting. Det kan være for eksempel, at, øh, at jeg har sagt et eller andet, som... Øh, eller sådan, at der er sket noget. At jeg så overtænker over, at åh oh, nej, åh oh, nej, resulterer det nu i, at hun går fra mig eller resulterer det nu i, at vi uventer det næste lange stykke tid og sådan noget. Siger det sådan, at jeg ved godt, det er mig, der måske bare ligger jeg og overtænker en lille situation nu. Men altså, hvor... Hvordan forholder det, det sig så, så? Og så ender det, det så over med, igen, rolig nu. Mm. Altså, det er virkelig sådan... Det kan, altså, en lille ting kan trick min hjerne til, at det går fuldstændig amok. Og jeg mm. tænker, at det værste altid... Det bruger altid ud i, at folk forlader mig og synes, jeg er mega nederen. Og der kan det bare sådan godt hjælpe. Altså, det kan også godt være sygt anstrengende for folk omkring mig, at de hele tiden skal bekræfte mig. Og sådan skal det heller ikke være. Men bare det her med, at der bare kan være en person til at sige til mig, rolig nu. Ja, så, så igen, altså, altså sige det til... Hvis man ikke overtænker, så henvender sig til personen, som man overtænker omkring. Hvis man ikke selv kan få sine tanker til at falde til ro, så er det ja. meget, meget vigtigt at fortælle dem højt. Det kan også bare være bare sige det højt. Altså mm. bare sige det højt til sig selv også. Det kan også godt hjælpe Så Så er det som om, så kommer det ud af kroppen og ud af hovedet, i stedet for det bare er inden og, ja, og bare koge mere og mere over mm. og gå mere og mere mok. Hvad mm. gør du? Jamen altså, jeg øh, har faktisk også fået at vide det samme som dig. Det der med, at hvis man aktivt, kan eller finde værktøjerne til at kan ligesom ud af sine tankemylder, så så kan man øve sig i at gøre det. Um, jeg den dag i dag har også tankemylder i perioder, hvor jeg kan, hvor mine tanker bare kan galopere fuldstændig. Um, det var meget slemt, da jeg studerede så nogle ting også, um, og jeg prøver og så vidt som muligt lidt ligesom du også har nogle værktøjer, hvor man ligesom siger nu gør du det igen Julian, mm. hvor det er sådan hvad er det jeg gør igen? Jeg tænker ja. i de her i det her med det her syn. Og det er ikke noget, jeg kommer til at lære. Altså, det er noget, jeg skal lære resten af mit liv. Men, men hvis, jeg, hvis jeg gør det, så kan jeg bedre forstyr op på det. Fordi, at jeg ligesom jeg er sådan nogle tænkemus, som den, den kan køre med 180, og det, det mm. kan være meget intenst. Og det er det for, for alle os, og også for, for han og der skriver her, og for alle dem, der lytter med. Altså, det, det er ikke sjovt. Mm. Og øh, jo mere vi kan tale om, hvordan vi kan øh, dele værktøjer med hinanden så kan vi jo kun håbe, at der bare er en, det virker for i sådan en grad, at man får kontrol over det, fordi det er ikke sjovt. Jeg vil og, faktisk øhm... også sige en sidste ting, der virkelig kan hjælpe, det er også at, at gå af sociale medier. Det er seriøst, ja. det, det, det bedste, det er jo ligesom lige nu har jeg jo ikke Instagram, og mit tankemøller og mit stressniveau og mit øh, utilstrækkelsesniveau og mit øh, angst for den sags skyld er jo bare faldet med 200 km i timen. Mm. Fordi et er øh, alt det, man føler, man skal leve op til og sådan noget, men også bare alle de meninger, holdninger, alt det, du gerne vil støtte, alt det, du mm. gerne vil dele, alle de budskaber, du gerne vil være med til at sprede, alle de diskussioner, du gerne vil være inde i, alle de nyheder, du gerne vil være klog på, alle de mennesker, du gerne vil følge med i, som du elsker, som du gerne vil være opdateret på. Du ved sådan, alle de her ting, og det, nogle gange er det bare sådan, du behøver ikke tage stilling til alt det her hver evig eneste dag hele tiden. Du skal også passe på dig selv, ja, hun er. og så sådan lukke det ned. Ja. Altså sådan, det, hvis man kan mærke, at det er slemt i tank. Møller, så er nærmest mit allerbedste råd: slet din Instagram-app og mm. gå af. Simpelthen. Altså. Og så netop også det der, som du ser i mere med at tale med folk om det. Jeg får det også tit, jeg snærer, og som vi jo alle sammen ved her, kan jeg jo godt øh, snære øh, og, og snappe af folk og være sådan lidt hår i tonen. Og så kan jeg gå hjem, og så kan jeg skamme mig og blive smusk, som vi jo kalder det, når man bliver en tænkemus. Ja, og, og, og blive sådan ked af det, og, og, og så netop den der skam, gør jeg går ind i mig selv, og, og, og, og tænker jeg, at jeg kan ikke engang sige til folk. Øh, undskyld eller noget, fordi de synes bare, jeg er åndssvagt nu, eller et eller andet. Men det er nemlig bare det allerbedste i verden. Jeg gør det tit med Sim, min kæreste, fordi ham kan jeg godt snære lidt engang en gang mm. Så går jeg altid ud i køkkenet og krammer ham og siger øh, undskyld, og så siger han altid, hvad siger du undskyld for? Så bare, undskyld, Jeg føler, at jeg var været mod dig før, og så er han altså det var du ikke. Altså, Jamen, det... skal du skal faktisk god til at spørge, ja. altså, det gør du faktisk ret tit der med, at, altså, at spørge, om du har været for meget, eller om du sådan kom til at sige nogle ting, der går af det. Ja, og det er, fordi jeg tænker jo, så er vi tilbage til det, der vi også taler om med plejer og sådan noget. Men, men jeg, jeg, mit største ønske i hele verden er jo, at mennesker omkring mig skal have det godt. Mm. Så så sådan, jeg ved godt, jeg er som jeg er, og, og det kan virkelig sætte nogle tanker i gang i mit hoved, men det kan også gøre mig så ked af det, fordi jeg er bange for, at jeg er gået over nogens grænser eller har talt til nogen eller har skældt sim ud og, og du ved sådan, jeg ved godt, mit temperament er sådan lidt op og ned og, Men der og, skal de folk også er, nok selv kunne sige fra. Ja, ikke? ja, selvfølgelig. Altså... Men nu er det bare sådan apropos, hvordan man kan komme ud fordi mm. så kan jeg sidde og blive en, en tænkemus og tænke, alle mine venner hader mig, og jeg er modbydelig og alt muligt. Men lige så snart, at jeg i talesætter det, og at I eller Simon, eller hvad ved jeg, siger til mig sådan, skat, der er jeg ikke noget. Du er ikke du Vi kender dig. Altså, ja. vi er jo ikke været omkring dig, hvis ikke, at, altså, du ved. Det er det samme med det der med DR3-serien, og at, at der var nogen, der havde skrevet, at jeg var en sadistisk øh, kælling, der mishandlede øh, Simon. Mm. Øh, hvor at jeg jo lå til klokken 4 om natten, og var sådan her, jeg, har alle mine venner omkring mig i et psykologisk fængsel. Mm. Hvor at nu er I alle sammen nogle fanger i, i, i min vold, og I kun venner med mig, fordi I er bange for mig, I er bange for, at jeg skal mishandle jer, hvis I siger til mig, at I ikke vil være mine venner. Og I vil alle sammen helst være fri, og i morgenplanter så gå ud og slå op, og bare sige til alle sammen, at jeg sætter jer fri, I behøver slet ikke at være min venner mere, mm. på grund af sådan en kommentar på internettet. Ikke? Ja, ja. Og det er jo bare sådan, det, det hjalp jo også for mig og at tale med jer og snakke med Simon. Og Simon skulle vel lige, for jeg var, jeg var ved at sige til ham, sådan, skat, jeg føler, at du skal sige til mig nu, hvis ikke du er min kæreste med jer, fordi jeg tror, det bedst, at vi slår op. Mm -hmm. Jeg var jo helt derude, og mm -hmm. min tanker var ja, sådan, helt rokket. Og, og han var sådan, nu stopper du krafted med, fordi der er eller en anden røv, der har skrevet noget ind på internettet, og du nu begynder at tvivle på vores relation. Men så langt kan det jo nå ud, altså mm -hmm. det er jo sygt. Ja. Så derfor er det vigtigste, jo virkelig alt afhængig af, hvad for en slags tankermyler man har, men at stoppe det aktivt, tale med de mennesker, det handler om. Sluk for sociale medier, eller tag et langt koldt ja. altså. bød. Word. Nå, vi må slutte, ikke? Jo, ja. lad os gøre det. Tusind. julen, tusind tak, fordi du vil være med. Og tak, fordi I vil have mig. Ja, det var hyggeligt. Vi vil altid have dig, skat. Det var godt.